asteazkena da eta asteazkenareo bezela kiroles blai saioekin hasiko gea eta hortako dugu gurean Josemi López Guardión Kaixó bueno merando baño seguro Bai san ordu aterrita izan genuen baina bakizu ben jokalari hoiek beti internamentu eta masajia eta eskeri nusatu jendata eh, eskerin, usatuita, ata, eh? Bona bueno, ba, usua ebentabil ez? Bai, usua, ma, usua pasi... ez dakit, tiruak bai galankik, goizia yeah. giznatu nauten nahi behintzat e Eroiziak eroizi egin Bona bueno, ba, ze eta ziztenko dugu gaurkuan ba. bueno, Gaurkoan no oi hartzungo e, regionalak nola asidien demoraldi aztertuko dugu Eta realekok nola asiduten uh -huh. aztertuko dugu ez, vale. okerrezbana hor? Eta horretarako, hemen nire eskubira, eskubira David Zurutuza, gebiragarki entzungo dugu, hemen gure bigote duen kaskahorretia Ewardion Ewardion Sober... bai Ok, ez orri ya Ezkerregasko Ez ebos gara Horre, txorrupe jo kinta Bueno Txorgati hau hindi bak, recupera bai eh? Bai eh? Bai, ba, ba. Bueno. O, Eida, bai ba... bueno, es, uh, bueno, bai Baina, kustatzen? Eri da, Ekskat? Bai, bai... Baina... pentsatzen zena ez Eksial Luzerako... Baina, lata ematen lexiva Baina... Bueno... Eta ezkerretara hor baina eta pola eta guardion Guardion Gitorri, iretxea <risa> Eta, bueno, zuek ondo eh? eh? Bergarari iruta bat irabazi partidu txukuna Eta, kontentu ez? Eh? Bai, bueno, ben bizko zatella hola hola juntzen Eta, guelta bueno, man genion Naiz da Zelaia nahiko baizk izan uh -huh. Eta, bueno, ondo konten Kontentu, bai, geria, duzak peramango dugu Eta, kontentu gotekomokoa da Eta ere, e, ondoan berriz, faria, eh Mutikurra, e, no, bueno, e, <risa> eh Mutikurra, eh Ruizua. Eh Shirilla la Mendilla, Garrión. Garrión mai, eh. Bai, merci. Bueno, bueno, eh Paquit Cabrera, zenutela rengo unean. Ez du hitzengop partidu deskostatik, ani dut aurrera, ama berdu pula. Beste partiduko, pasatikan ez guia. Ni leo un chiste oso charra y no Ez es, es, es, es esango. Ah, bueno, bueno, vale, vale, vale, vale ara! Bokateko ez ezaten. Bueno, esango, esan, ez egin, ez a trabituko desfalkauta bukatu zutela. Bueno, pero bueno, egiazak partidu borobilla, hondo. Asi er, tena, ez? Seguro azken gola, baina li usute gehatu gartukula joko aki, nez? Ba, eguno, e... Eh, ba, epeniz antzen, eze, baina... Ah. Baina, bueno, entzate... Nik uste, ba, nahiko jokualetik gana ba, nahiko hondoe bila ginele, eurak eh? ere, segundi uki okazio asko ikerez eta penia horis ez, ba, maheran eh, zartu zigutela eta ezkin eh, nola puntu ikerabana txea Eta uh -huh. bueno, nik uste eh, dut, bat eh, botibo eh, bai, bueno, bat zoriontzeko eta sa... zebait ospatzeko, emirari Bai, zuke esaten mazo, ba Bai, hombre, hilarra... Bai. Baskari nerremaz... bat ez Re... De... Ahora, ahora ahora ahora. Hoy quiero cose, Ah, y... vale, vale, vale. Ahora te doy una. Y afustate que no la, aprovechate pues. Hoy gidoyan Girosho, claro, si A vascalla da. Ka beia ka intzun eta kontratu A ver, Basque ha merecido. Bye bye, es eh, obrículo. igual. bueno, naiko ilusión era Iruengondratuen dira isu hori. Ja, orrechi bau ja nere kabasa. Ala rei ditemu a berdi, zuru, ditemu bueno. a berdiak, Abestilla ta berdi ez festatzeko. No? Ordunik datorre udar arte berdiak eh. Ah, berdinak kantatu. Ta ore ore berzuak itzekore, bai, orduan urrengorterako, urrengo temporada dieteko dut ez dutena, bai ez. Zehit. <laughs> bueno, hoy día que zuru. Belesku <risa> A ver, aves ti bat, a ver, fako Zunke esan dako Estan li Hemen bertan dago Zure oparia. Oriónage. Vai, vai. Te robas toda la coca tía Piscat. A ver si tiene un poco. Señor Bidi y Jocdance mensual, eh. Renovado Piscat. Vai, A ver Piscat, ¿eh? Bueno, gusto, es. Si. Vai, vai. Eso ustora es. Askenian va Urtean urte de beste atez, da beste bostu urte eragat da oso bostik, ez? E, Realak guen arte, arte lortu denunan ba realei txikan izan da, ez? Da, bueno, hemen txen hori ba, marra mehiko urte datik an, da beste bostei urte segitzi ekin, ba, oso guztola, ba, ba, ez? bai, ez zero hinkiliten, zer nahi dut, nahi e, koazkar dintzu, horren zer nahi dut, zaudela eta garbi daukazula ez, zure? Bai, bai, ba, e, ni beti den ikan daga garbi, ez? E, Nei txikitxetik an, reale nahi Eta txigitxetikana niko izende reala ez, da bain ba, betizan ametz bat ez e, Lelemo maia jatziak, da realiak reak, honen ba, urte askoetxia ez da Eta bueno, ba, bila urtea muaz da, mm -hmm. da Bona bueno, Zuru, esatzenet, hola gazte bat emueste urtetako ez, hori e, eta bi urte duen Errenu bat zirea, bueno, e, posa bat endula, eta proiektu bat poli bat egiteko aurre begira Interesantea ez? Bai, Baia baina urteak, eh, ba ba, orain hartu yam presidentearekin, ba, hortan ba, daudez, proiektu sendo bat egiteko, ez, Etxeko jendea gain da, bueno, gero ba falta zaiguna, ba, ba kanpo tarrekin betez. Eta horren, ba, bueno, eh dira eta eta ba, futuroako gaziak ba, renovatuz, ba, ni guste. Proiektu polita daula, ez? Hoi berdela, ez, ez? Garbi, bat diudik, raoletikan, zundari izatekan garbi daukatela zer egin duten jendea erronomatzen joan e, ba, Merkatu honetan e, zaila dela, ez? Talde hau aurka edo segitea Baina bueno, proiektu bat, e, poli bat inezkeo, gazteekin eta ez? Ta, aldakela gai eusur baki kirona dakazultela eta gero enbertan gusto hau eta hor du? Bai, da nahan laguntzen du, ez? Eh, aparte, ba, txeko jendea, ba, bueno, maia ematenari da Eta nikuzte ba ba hortan apostuen berdala, e, kantera ondo landu, eh, egia da berela que ha titulado jokalari asko uhum. bere urteetan eta eta oinetatzena ideala, eh, ejarra ta bueno, atzetik ere Ruben, pardo, inigoroz ta bueno, ere bada de jokaleri oso interesarriak. Eta hortan da, eh? nik eh, ni uste lana ondoa egiten uh -huh. Asier, ze baloratu zukeien? Renovatze, renovatzeko, ezkaeran es, es, zenunia renovatzeko Zer se, gati dezituza? Ze baloratu zukeien, ralien jarritzeko? Bo, balorak ba... Dana ez, baina, bueno, azkineen... Mm hemen -hmm. txera, ba, families hemen txera gara, lagunak hemen txera gara, bizitzi hemen txera gara, ez da... Betizan nahi berreagoa Ezkean hemen txe urrien daga bizitza zua eta hori ezt, ez ba... Ezkean posik ez hemen txe segitze ekin, ez? Baina gara, mirari, mirari eta urtsi eh, Zartatut mesua, diga, hoi eh, ez dute nion dela ama bosturte eh, mikinaren burut Ez dut, asierrola jarritze balde bat du, jokarri da uh -huh. Asibernia da, erdilaria, humila, eh, jo, bueno, ez joan ez da, ez dut aziko da nenean zeitz, ez? Guapua! Guapua! Gaina, guen, du, de oro, ez Ordu bai? Hor dut, no? Kotuz? Igual, neska, neska, neska, neska, neska, neska, neska, neska, neska Ah... Eta, baina, esan edutena da Tipoa dela sanua, sanotea, jatorra Ordu dut, ez toki zuna ailekaztika nesatzen dut Asi er? Jo, pues, Mikelaren A ver, terrenko bat Eta Mikelaren buru da, a ver, e ez handu da Ikono ba da, ez, ralian Baina, ez dekiz, ala da, eh? Bueno ba, eee... Beniat, ya bak, zekik ganeala izte rejunein berdu Arrazadez lan eitzen zuten, oi kasi edo ez? Lanateik kasi, pikaltza <coughs> Bueno, eee... Eh, Ezean duk irabazien zen dutela, berganaren honka, inulta bat Galtzen, galtzen, endeberziko zatia eh, Zelaia, bueno, guztita, lokatzare pixka bai Lehenko partidu, partidua, nik astuan ez dira lehenko partidun lehenko Bai, bai, bai, bai, bai, bai Oan gaia, 8 8 8 Belar Artifizialian Algo deitartu Goxo, goxo, zeigabe <laughs> Eta partidu, oiz? Bai, borrogatua ola izan zen Kampoa botazun eurileak eta ez dintzen konduz baloia etzen Konduzitzeik, SSR, dena oso fisikoa, Botiagre zeuden oso argi, maten zen luze joan gozela eta frenatu iten zen Baina, bueno, lehenbizikozatian nik uste ondo batea ginela Bakarrikan gauza gutxikin minek ematen zigutela Eta hor porteroak porteruak lehenbizikozatian lan oso noin zen 0-1 bakarri joan gine, minek hor ginen, be, gainean eta gainean ez genuen zartzen eta bigarren garren zatean igualatea ginen gari gintzitxun inberreko in zuzen getak eta ondo batean zen, ta iruta irutabat Bai, bai, e, gero gainean esamara gau besteak bergarako butileak oso altua zendua ziela oso altua, fuerteak eta zen aber ja, gano, abert, bi garren zatea fizikoa azkenia izan mm -hmm. dutzen gauza ez? Bai Eta zueko beto duk altuzan dutean Bai, bai, bueno, hor ikusten nahi lana eta prestatxa da, ba, da dakagula ez dara ba. bakarrik Altura eta gorpuzta, laro gaita mar minuto dira, eta aguantatim be. Laik. Bueno, unei abela itzarek gurekin izateko da baina nazke nian lana du lartako ez eta izan du, eh? Tortxiak, panak. Eh taistakik, eh be aldatu zuten lehengoz atilan min hartuta dago gaina, estitik equipo horrekin aldatu zen, ohizki gaskaistoso barizarenak. Zeru bigarren taikit. Sare pello zara. Bere capillu exacto se chumbigola, eh? Ikatsa Xartzen, bueno, laxai. ya hartzen da ez. Gaur <risa> lasai. Lasaitor de. Bueno, eh zerrok asko daka, eh, zakit, bengo un astelenian inakeekin naizen hizketan, aber rotura de fibras zen, o etzen, o etundia zen, o chikilla zen. Zakit. Uh -huh. Zergarbigo zako batxo jaigenun ta ber gaur. A partir uste gainia biar. Biar. Uh -huh. Biar txaldean. Bueno, biar txaldean no? ernan. <risa> Copa, es Champions, es UEFA. Bueno. <risa> ¿Qué, ¿Qué es? es li, ¿A mí esto es UEFA? Li, la Liga, ¿eh? Esta es la Liga, ¿eh? Claro, esta es la Liga, ¿eh? ¡Joder! Es que el jugador <risa> está bien, ¿eh? Es que el jugador está bien, ¿eh? Es que el jugador está bien, ¿eh? Igual se le dice a la Una, ¿eh? Bueno, Jaya Una, ¡ojo! El jugador está bien, ¿eh? Bien, el jugador Eta horrelaztu duen herrilean ere udaletxeak eta zebaztapitzi duk eta lana ikot dugu, usertik, azkenean Ego ertzako zer da? Arrotza, jaiarrotza da, yeah. bai, da oi beste, ez da bai daba da Eta ikotze izan bihar jai eguna edo, zela edo jai txeko... Bai, bai, bai, nire gana egisen, baina guk bueno, azkenian eglako claro. jai egundetan ere askotan entrenatzen claro, Gaina bakit, hogan zuaztela Baila Olizeak, gukazten txaztelan Madri den jordoban da kasutelako partida urrengo astean orduan, eguz, eh, claro, eguz, aste bteo zazpi batean, etxeti, campo. Ezti, campo eh? Bai, bai, igandian baiado lider ez zau, gero antsio bai. jolazdu partiuat, ero, ez daiz, Madri raua esen, da, hanlo, ez daiz, eskin denek, egun campo enen biegu, eta bera, bai, ostiralia muerta. E, bai, a ber, rala, pixka, zerteko dugu, eh, nola, nola, ekusten aizia? Eh, rala, uste, Bueno, Etxean... Ondo, oso ondo, nahizte azkeneko galdu, nik uste oso ondo ari dila, bai baloiakik Ba, baloi gabearen oso ondo ikusten, juz bi zentralak nik oso, azkeneko partidua oso nahintzuten Baina txetik kanpor badog aldaketa bat handi xamarra, baina, bueno, oire normala da, baina ez daik onbesteko aldaketa ez da, hain ohikoa izaten behintzat Jo, jo. Bueno, ni ondo ondo bai diola, oraindik anawo asin da, da linea, uh, bai, se sa se sa sigona ke. Eh? Bai. Ira, eh? xian, bai. Antes se chian, antes se chian. Esta ordu un bai. joven persona que tiene confianza para tu piska zuru bestela mejoratzeko, realak eta zuru eminakuta dago, baina bai. se ha mejorado per con Lucas Zuruka, ver. Con qué teia constructiva, eh. Fuh. Oh. Es nik, aurten Incluso faltaba 80 años, ¿no? ¿Cuándo se deja todo eso, no? Golpea y asco mejora todo, ¿eh? Ordón, eso, ni cuando, incluso yo te vi ahí. Hasta aquí, todo lo haces ser tan... ¿Y De una vez, ¿eh? Y ahí ya está. Y ahí está. Bueno, eh, es un algo... E, Gaizki, eta, bueno, maila, joan ozondo dabe, leizta lenguneko, zea, oi astri bat dugu zetik, oi horda gonak egiten du, akatza, bueno, akatza ez, ezkerin falta egin beharra zen, igual, urrutisko egin baina, bueno, oi beharak eus nartuko du eta ere, bai. Esan dutena da, e, netzako hasi indela jokalari bezala, eta giztola nik duela kanpoerdilean, eh? Bai, bai. Eta bukatzen dik, gola eta eta gola eta bera, eta eta bera e, alo, ezkirian... Nik uste hor, kanpoerdioa nahiko ona bergara, hilarra <susurra> zurun, nik uste... Oye, con la verdura tampoco día, no hay me gusta co. Bueno, por aquí dice. Titular Rajarrique. me da. Vai, vai, vai. Tengo pardores hartu igual a su taleda. Como regasteo dataola, bueno, vai. A ver, Shir, este aquí desgaste físico es claro, que entonces que sale a correr que tiene en su que se aquí eh una un baina ez tegit ezgastea eh, ontita, ez eh, parti lan ser, es. Eh? Gua kontrolatu ber pixka bat edo ez. Bai, bueno, askenean eh partia askotan amaitzet eh, nahiko ja nahiko gantzauta, ez? Eh, da bueno, eh uno, partia askena niñetika man ni ja da n ematen da, ta pero ba, bai, es, askenean eh, Amaitxu uh, nahiko, nahiko joditxitan ahitzet like, ez Baina, bueno, ja, e... du guztia bat entzulakotak egin johan dikaren orduan e, Igual... Bailan, e, Bilat, eh... Zerruk zeba ez dik, klaro, Eh? David? Ah. Bueno, pues, pretemporada, ez dut oso pretemporadona izan da Eta horten ba, nahi ba nahiz gai bueno, bukatzeko gerore ba, direz eh eh partido golasteno, bueno, partidua, lehenengo bueno, leengo partidua zan da Ta gero Biharrena Levante goratzen aiz, ba Kiston berua intzun dan ilhaneon. Uh -huh. Et a gero, gero Athleticena, Athleticena uh -huh. aguanta uh -huh. de uh -huh. gente, uh -huh. Uh -huh. Eta Betisena ba lesioa baina bestela ondo neon. Ja hartzen, ja formaatzen. Peli sentdu da lezio ezando esto eh? justo hocesto eh, orcien undo jartzen eta etortzen dira gauzaia azkenean. Bai, bai. Este le sueldo. So dago, mira. Bai, uf, hole gausak. Bai, bai, bai, bai. A ber, mira, dio hemen sentdu da le ja beste pare batola ko estaba ida edo zurumbide zure zurun ezte gite bigote utzi zula utzi ta. Mm -hmm. Gente ja Deitzen dute irratsira gaina gente. Oso ke sta ke zia eta. Bengo neskatzak, azalde eta mirari. Batipa en... a... Aste... Ni hastelenetan, enaizela periodikoan behiratzeten, azkeneko gauza futbola da. Aixi nintzen zein honek zehutzu duonek. Taz esan zuen du mirari? Nik, a... ez, ezakazu ino rexatzeko ez zuela ondo behatzen. Legunik ez dakazula. Bai, baina geruta gehiu esan, Gerota gehiu ustez. Gero, exan, ah. gero e ah. <laughs> <laughs> <laughs> horra nahez. Eben jo, perile batik, hori izta, hori ah, izta, hori izta, hori izta Oan bisarra utzi du, hori Eta, ez zainoiz mozukoten bizarra, baina Zagotentzea, Barberira Bai, zea eta gehiago zain, hori eta Bai, edo, vikingon pelikula bat grabatzeko Eben, jenten zantzun gehien bat, ba, oh, oh, e eh, bat eh, ondarra bila izela, vikingo pelikula eh, rodatzen eta horregatik izango zela, hoia izi izan Hori eh. izanek, zantzunak? Etzuleak, etzuleak Teoria mordoska erango dira hortik Bueno, bueno, aurre aurre aurre jarraituko bueno, beñat, ya baita a ber seri iragarri jarrituko A ber Kirol informazio nena entzuna ibaduzu, oi irratia entzun behar duzu. Aztelenero ordu, Azte ordu batak eta la ordenetan, Azteluruko Kirol errepazoa. Emaitzak, zalkapenak, iritziak, errepikapenaberriz, ilunabarreko sortitarritan. Aztelazkenero ordu batak eta la ordenetan, txanda izango dugu, errepikapenaberriz, ilunabarreko sortitarritan. Ostilarero, gura albizte gian, Azteluruko erako kartelera edo Kirol jardunaliaren berri emango dugu. Latorren asteazkenean, urriaren hogeita lauean, oiartzungo horezko regionala eta reala izango ditugu izpide oiartzun irratean. Guriari izango dira, Beneta Paola za, apa, horezko regionaleko atzelari sendoa eta kastakoa, realeko hiru jokalari, Iñigo Martinez, ondarrutara atzelari gogorra eta razakoa, asierri jarra bendi, mudrioko rubiso alegantea, eta David, zuru, zuru, zurutuza, gure bigote dun kaxka horria. Orduan, badakizun kirolez ondo informatuta egon nahi batuzu, oi hartzun iratia entzun behartuzu. Bueno, parres, parres, parres lehertzen, hoste. Ego gino hemen irendu gamen, imazde, oidek, zuru? Ondo, ondo. Ego da bat eitxabutu Hollywood eitxabutalako, ozea bat, harik, zes? Eitxibutu egor festival eitxabutalako, iarki, zailo bat, edo? Moztu batzun? Moztu batzun? Igual, eh, hapkestu guga. Segu, guesier. Bueno, orkesta, orkesta igual or or hartu goizu estu. Originala, ez? Eh? Du iso, iso elegantea eta bestia barri esatzen dut Bueno, a ber, eh, bineatik egin bukatzeko Hernani eh, Lider emezortzi puntu, Bigarren Ollartzun amai puntu Eta, bihar, bihar da gaina Hernani Ollartzun Gire hey. istan partidua, eh? Erme hey. jokatzen zute, a ber, eh, Bigarren dago, baina engello niko zute Bueno esteza estea uasteza estea goaindik soluzia da oraindik Bai bai gine goienotea bai beintza alengorena beintza teoteko birazi inberda alenguzilei ta bueno partido a joves politia da oso politia ernanik ezu denak dira zitu gu hortze gaude lao iraz ditu ta bigaldutzu ta bueno beraien itxea gaindik kanpoa uf berua da jendia berua da gainean ezuten da ta bueno el partido emosi Joaquin bi bi equipo dando el campeonato dando bueno, um, policha, ¿eh? Policha. Eh, Hernani Jetsiberria da, 3ª Hombre, bete daude eh categoría hontan favorito Bazbiño Beño bai, garbizun Hernani Jetsita ba bazela favorito nagusitako bat. Uh -huh. Muntricu ez tiemenik <coughs> gustena zure. ¿Tu crees que eh? Es Muntricu maila ah berdo. A maila Está ahí de tal día, este, B, ah, bueno, ir un dar ya así. De tal día, bueno. Cerres <risa> no, no, no no no, no. de hombre del mundo. A ver, que te bueno, hondo. Eh? Eso te va a buscar bueno, bigar en el jardín, Nengo partido, ah, partida Sunderechean eh Beti Gazten aurrean izanduzen eta bueno naiz ta mirarri naparra na deu bizkaitzera eh, de kara hori naiz idazti Beti Gaztek Beti Gaztek ira bertzu baina merezi bentozu beziz urte idazte partida boa Bueno joder guk irazia mm. Lanbizko zatia ja oso txarran genune eh ne unikuste txarran etakoa beintzat berdin geta da mezio non ben baina bueno etxe nola ola izan eta bueno sí. eta xieme subatsari eh, Así hacéis, eh, Inigori, ahorrera, oiski, oiski, oiski, oiski, ¿eh? oiski, oiski, oiski, oiski, oiski. Bueno, bye, bueno, ahorita es, bueno, ahorita habiteses, naiko baile, baina, bueno, ah, guantxa hasilata, seguro, pero, claro. gor, goruzka con gori ala. Esu que esan gu, gugoyekolleko momentuz, bilando estela. Andi, andi, ahorrera, haindik luzea, eh, Bueno, entradori amaten dekari, amaten dekari, ala horrega, eh, baina, eh, el buru hajari bebi, jo. Bueno, es que... pauso, pauso, pauso, ja. azte bateko partiduak ja nahiko lan maten zu vale. ja, Dato bat zurun eh, Atzo, egondela bi partido Amar jokala, amaika jokala dietik, amar Oliatzuarrak Eta atezainak azkan potarra, hagin erraletik antzitxua eh? Asier Kapila Da bilena jokatzen oliatzen, horre eh, jubanilea Benik? Zuek ozai... ere arrobio nahuz, <laughs> eta? Eta duen alda pabuzi egin hemen Hanka eh? <laughs> hona egin gaituz <laughs> Horne, hori personete bertzen hori. Horne botan. Bot, Horne, oh, no, hori indi gara izago. <laughs> Uff, betxetan... <laughs> eta, eh, xiger, eh, zaregote eh, kategorizera, zela, kategorizera, zela, zela, eta arrobiko plantea mentu, menere hori eh, garbi dago, eta nik uste ere, eh, postekoa ez eh, gazetikana aztea, errobijakin. Eh, bai, yes, ez. Eh, Azkenean, eh, errikuek eh, ateatzi ekipua horre, hori post gartxizaten da beti, ez. Eh? Mutrikun ere lehen kanpoko jain egin egin, no baina azpalditxema erriku erabize bai hor da... eta bueno, bai ez, nanantzat posgarri zehentzat bai... bai, er txarragik usteaguteko eta claro. laneako... Laguna bai txuzuk, jokatzautena mutrikon, zubolt aldean? Ba, laguna, kuadriago eta bai, nahi xe, bai... Aba, el chederari. Bai. bai. A sepostu buka zendo? portero ahora. <risa> Eta ezako jozu bia gihatzen dizunian. Hai, eh? allana este giga geiz, eskeizkintsuta e, ikere atezain bezala, eh? Ba, are gare gilla asko ez dut hartzen. Are geixo animal da. Au inberden bezala. Bai, bai. Hoidek. Pero baiak. No. En Bai. Eta 6 sorteo. Biartzeko partidoko. Eta, bueno, el karteko bat zuberriz okay. ere eh? Oren euspatu berriu eta yeah. gero <risa> denostikaren <risa> Denostikaren gero, gero enbat duen Neiziko, itzuliko Balorazioa bai zuena eta uh -huh. Eta, bintut, eh, behin eta gurtzeko nena Olaztu kirol kino elkarteko nire uh -huh. zarkia vale, Azkaino, zurutain jarrakin kasi behar dut Egu ere zarkia batakagula, beti jartzen dugu Eta politia da ganea Hoi eh? xe garriko gordo Baila vale, va. Txentzun dugu, bueno, jartzen Kirol elkarteko ere zeherkila, Josemiel. Bai, bai. Bueno, oain, e, deitut, atal bat, milariren txokoa. Bai. Eztegiz, zer bat ez zuetzakoztut balrakala? Hoi da, hor sorre bat emainoet Josemiel, eh? ordon, milu mi zen jolastuko dugu. Triboren berbak ingo txugu. Ordon, no. fallatzen duenak, eh, nik esango txut irakurriko txutzeak, eh, esan ariak, eta zuek asmatu bertude zer den. Aixi errega horpegi raroak egin behiratzen hau, bineo... Bineo gaina Aixier, bihinu zeako zer Aurkeztu zen, aurkeztu zen. hartu zuten, baitare, hori nik badakit. Baina ez zin izan duzun joan kasteineko bide joinik ikusiakaz baitare, hori txuko dugu, baina bono. Hau eskoltero bizta da. Aixier? Bai. Hori baina baindala bi hurteo. Bai, bai ez dakit. Nola da? Brrrr! Zuru eta asier, oi hartzun ez zeba datuak ziko, oi hartzun eratikuk, eh? Uf. Eben, ebenga, eusia as askar zabaltzen da. Yeah. Ordon, e, ez dakit, bidako zein hasiko da. Zuru, zuru. Vale. Zuru. E, fallatzen du nean, e, asier, vale? Ordon, denboek ez du, jarriko bineo, haber, osatzen dugun taula osua. E, eta bein fallatu ezkio, e, asieratik hasiko naz. Vale? vale? Ordon, bauaz, eh? Emakumezalea goizuetan. Bustanberoa. Leloa baboa uzaman Choncha. Lau laurden egin. Apurtu Dotorea, Iparraldean. no berriz. Dottorea Iparraldean. Eh, Ez. Baña xierrekin. Emakume zalea goizuetan. Bustanberoa. Leloa baboa uzaman Choncha. Lau laurden egin. Apurtu Dotorea iparraldean Pintoa Ez Zuru berriz, emakumezalea goizuetan beroa. Lelo, ababo altzaman eh, Txontxa Laula urden egin Apurtu Dotorea iparraldean Alecha Ez Txer <risa> <risa> Emma kumezalea goizuetan Bustanberoa Lelo, ababo altzaman Txontxa Laula urden egin Apurtu Dotorea iparraldean Riketa Urdina luzaiden Bluia Botoizuloa orozkon. Pintoa. Ez. Zuru. <gül> Emago mezalea goizetan. Goizan beroa. Leloa ba boltzaman. Choncha. Lau urden egin. Apurtu. Doktore aiparralean. Kriketa. Urdina luzaiden. Bluia. Botoizuloa orozkon. Aletsa. Eta bere zuri beltza. Eee, pintoa. Oso, yeah! do. Osatu do. Bingo. bingo! <gül> Oson do. Baialade. Putxi, jo, abuelo, empresará. Pasia, vale. pasi santuda, hasierenak ba, pa. <hazurra> mm. ah, ah, ah, ah, ah, eta ramatu do. Seritu, mirarí. Ondo. Neuztes, aurten Gabonetan egiten dute bafamatutakoa. Biler jo teko modun izango dela. Ta ze zabeu, por pari di. Bai. Pasoura, pasura, bat hasi eo eta geu baskari Ah, vale. Vale. Esta charla. <risa> <risa> Orduna Sher jangabe elitzuko. <risa> <risa> es, es, asi es, sai de cojondos, sai de cojondos. Eh, está ordu no egilla da. O, oj korre... o bate, e, eta, ba, ba, afaltzen, ja zurra dia gaña batean, eh leiaketa, ez dikusten zuten Bai, bai, ni noisi baino afaltzen, afaltzen har batzen bai. Eh? Ja zurra, tondikan jarritzaute gaina. Uh -huh. Xavier eta Xiar. Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, bueno. O... Hortxe, prueba inbergen hon. Ah, castiña pasazun, maño, zuru gaber, ah, pasaten zun. Seiru, zuru, Castiña? Oto, no, duis? contrario a la charra, negan. <risa> <risa> bueno, vea, aquí digerriña miñogueiota. Mi no se, se, li, <risa> <ni>, li <risa> <ni a boba. risa> Es, urrengo torzen dineko, beste probatxo batingo ingo du, a ver, remantxa. Jungo gea, jungo remantxa. Eingoreu, eingoreu. Bai, bai, bai, bai. Bueno ba, aurre, aurre jarretxe du? eh? Zerekin. Bueno ba, aurre jarretuko dugu, eta nixan dugun bezala, aztuko dugu partida Borron ikuenta nuoba Eta aurre, aurre, beritxea jaungo egu e, Urrengo partida Eta da, aztelan ian, bayadol izen aurka Zuru txoritxarrez ez du, posolizango joatea Eta, yes. bueno. bueno Jun bai, bagoaz Danagoaz eh, Aruntza bai lexenatu eta jokatze eutena Bai bai. Ordu, bai, bai. bai ordu nara, ara, zazte Erki Bueno, ezan eutena da Lehenok beinez egizandu ez eh, Txetik, kanpo azken partidaren Zugu tegezin jokatu, aukerak ah, iru, Irukita sartu bez. Igo a pauzo bate ordua daia Eta bueno, ajaru izan izke Plaza, ona Ba, eh, bueno, partiu guztia Ira, proposage irazteko, baina Baina, bueno, bak guba Bueno, nik baiadolizei partiu Bat ikusiget eta talde ta Oso polita aurrean gainak Kalidad asko jendea dute Baina, bueno Le gusta ir a ir a hacer como van, da ni usted veolis, va, va indeseagola, A ver, va, ¿eh? Fíjate. Eh, va, ba, es mi amiga beste charra, que todo Barcelona besteak, eh? ba, bueno, eh, ordura, la partida de vosotros bestia, ¿que es? eh ni usted ya ordurala, ¿eh? Se etsican campo, seguro se lorteco, da bueno, aspaldision eh mentado joku al andan... Ez gabe izan gaizki, eh? Gero hori da porteria aurrian ba, esgo zure ta asko ikoitzen, eh? Esgoz golik hartzen eta bueno, baia, ia hoengo hoengo aztelene moengo partidon ba, ba sartzen aurrian da, herobatzien ba, hoantze arte besela ibiltzen gan, uh -huh. Eta dato zona zuru. Dato zona eta zuen alde dela gona ta da. E, nien izango esela parte dike usten bañolisa. Bale, ah. Emastere, bueno. mas porta batzuk. Mastekaporra ditu eta datu oso ona. Zona, orduz protestak. Zer Normali joten No vale joder hacer normalia, no normalia. Estatistika oso alto, zaka tira astekoa. Ainyo, hoy ni gese tu lertze. Estatistika bakoitzak hoy esaten dut, ta ez da hola. A ber, aizago medelengunian artesana, non desaria eh, Inoiz irabasi gabea, ralak beekin. Ikusten da. Uh -huh. Se visita estan takoki sin dinamizarmen, bueno. Eh, se les Eh, eta horro tani que Villasano Jose Miele va golaire ja, jokoan ba asko lagunt zaigu Jose Mielek ara da eta Positivo es algo que ha Bueno, esta gitbag esuten Bueno, su dekin bazca ya intageo Ondorioz, bueno, programa Berribadugula y hartzun en ratzigan, José Miel Diciendo, ole, ole, ole, dice naduna Eh, José Bueno, bueno Hoy un día aquello es satiada, eh ¿Será flamenco <risa> programado? <risa> ¿Jugate que <risa> <risa> <risa> Bueno, horro tzico, tío <risa> Los años vale, vale, 780. Vale. Bueno, o ruzicoño. Bueno, hoy hoy está poquito ya, ¿eh? Hoy bueno, nadie. aurre, aurrengo ja partiduakio zute eta aurrengo etxean, eta gero beste ja partiduetxean, partida copa, Eh, bueno, futbols a parte, a ver, hobiak, entzuleak ere, eh, guzart zaiola, a ver, se guzartzen zaite. Futbols a parte, digan, bukatiko sutazkotan futbolatik onean io, gozalea, que testikizeta, sí, toti, o sea, es cierto. Futbols a parte, es cierto. Hombre, basta que dices, eh, askian, eh, honeklo, asko, beiko. No, lo asko iges, ya. Si este iketa estodatsen askik. Aur, launaekin da ion da. Best, best igabe. Launaekin anche beltatxo bat. Eh, utzikorriana eri politede, que, eh. Ore gorata gocita beti, joztu nemen zela. Aldapak. Ora, Ganean... ni ni gestitu desan osa tararanik es. Ba, polichao. Dartzare Bai, bai. Bai, bai. Um. Neri gustatzen zaentz eta. Eta hola pasiatzeko edo bultaska bat emateko taola leku inguruko leku ikarola jotentzana, butikotik aparte. Ni gabe. Paz iau da egitxin, hantxe eh, mutregun zartu dute nahi laguna eginda Eta era ezeko... De, de, de baldea edo ondarrualdea baldea edo... Keo, asko ez. Ondaru baldea geixo, baina asko ikan elez, okay. beti arrisian Mirari, nola jumo zaigoi adibidez torzen doa Manchester City bat edo, edo Liverpool bat In Inglaterra, imaginatzen da zua Inglaterran Está bien. Es, hoy vea es que... moldatuko da. Aupa, pik, Gipuzkoarra, Butricoarra, Euskalduan, eh. Orinthiket ezianestak. Azkopatuko, kapotikan, horiz ditik ustaren betikan kanpo. Ahí vea que ni zemerko su, hoy. Eh, no so pega. Ahora vaidaka la todo esto el de el jeque con la pasta igual. Ah, sí. Igual Mutri con muy to gao. Manchester. Bueno. Bueno, pestequera va. And Dubai and into the hola Agustina. de chufi y aquí tan escondarza bail de Kate. Manchester ahí, niceños eduste oso politani. Denegatu bizi, ke o. Lemisi, eh, hasier bileali. Jose Miele aztertzeko, ber Manchester nolakoa den? horren arabera utzikot zaikiste jokera ez. Ori da. Intentatu da mala Shirva diku la nik, ingoet eh, atsua kitutzen bezala. Nahun, eta gero uh -huh. konkatu referendu bat. Referen, eh, referen atsuak esantzula, eh, zenek Mateu Beldurgeño, eh, Jose Mielek o gure atsuak. Zenek Beldurgeño? Beldurgeño osatzen zutela, uh. Atsuak, atuak eh aera. bueno eske que, josimelekin ja oituta da ya ama <risa> eta jober renold 12 hartan jutia oi izango sei kriston ragarra es eh? e, renold bo cesar arakin tapa tapa renold 12 zarrarra, ekina, eta baina igo ondik eta utillo eta orren au zona eh kasoi nusaia la gota eske o coche o <laughs> Oso! Eta zezan zekioan Renault 2 zerrekin, achubek jobe, zango jorda betxe, ez? Ba, bueno, ee... Eh, ba, hi, ba, barre, barre nahiko eta ginen, eta, bueno, e. entzenean grabatzen da ere ondo pase guin jorda. Ba, hi. Ni onduritzan eh, Renault 2 doze eh, ondela berroi jaberroi urte. Eta azkari Renault 5 orduko eo zirun, naranja, kolor, es, buta no koloria, ikusten zeko xe bielduzela, ez tekizena kilometroa. <laughs> eta Renault 2, kote gadea, ondela berroi urte, kote... Renol Macausteia, ja, es, baina bai ixendua, eh. Gilleria izan ez. Eta nahi mazola, hola, fiskat eh kontatzeko edo beraki inta fiskat, izan izan hori, eh, bagindua zen eh, suietatik ateratzen da justu batxe batzu daude, ez daite jende. Bai, ba bai, bai, -ba oso batxeak. Este gutxe gaña, eh? Ba, egontzean, ba, ez daite bastante azkar eta orjo zuten batxia ta sí. kamera bereragait ez da ezan improvisatuta ez da dena bai galia batxi hoeke ez ezto makaseka tagalia da ez. bai ezki batzutan ere igual horre hau bai, ez bai. hautze ditugulako bai. uff peligroso ade, bai bai bai bai bai saldientza dindako batxi saldien pasoantzat aba intako bai, bachi, eh, bai, teko, bai. bai. jendia poligojuteko bai. Bai, bai bueno bueno aurrengo bueno hobietaz a ber zuru i hobiak Nik, bueno, ba, lagun egin, ba, lagun asko, bueno, segatzen egin, eh, mantentzen ez. Eh, uste dut zerbait oso baliutxo badala. Eta gero, bueno, txakurrakat, txakurragin pasiran, gero ore... Darko, Darko. Izan, ah, hai, el golen goleador, Eta gero... Gero pelikula ikusten zahalian nahiz, e, zei zinean o alkilatzeu mm. Noiz Benkaba mm -hmm. alkilatzeu pelikulan pelicula. bat, eta, bueno, zai Azkaz pelikula ikustu dukena? Batzo nintzen ikusten, hau, e, James Bond e, zei, Casino Royale, baina pff, amaitako ja erdilo nehon da, <laughs> oera ju <junitzen. laughs> Eta gero bat, beste bat horrez e... Oina eta haute bat berria, eh berria. Bai, este mm -hmm. fly este sale sinia película que guste, no Bueno localia localia edo Ba localia aski gustei gustenoixiamen bueno astetan barako asko ikustea joite hori lo imposible A esku si Lengo asti esku no es dirsango baño bai punto satu bai horrice gusteko asko barako da txistia dekania era berian gabeka era pixkatla Eta, bueno, geobadei beste zerbatienez, hor titulo badatera june edo zerbatxe saltzen ega... Ah, Belerua? Bai. Belerua? batan? eta Ba, eta, bueno, noiz benka jute naiz, bai. Pikingua nuntzilla manejatzeko berko du titulo, bai. Nozki, nozki. Aparkatzeko zemot modatzeiz. Kotxia o... Belerua? Belerua. Bore berko, aparkan elku kotxia bezala, ez? Ba, modatzen naiz. Horkozatzen den la tokeak egin maz orto ke zigiega un seguro va zute. Chop tokia hostal balmadareo. Ba, eh, e, e, bai, <gülüyor> ba, ba, <skola>. bueno, cuestión daita da eh nik ikasinun ba, autoeskola <barco> modkoa, <gülüyor> ez sei nolaan Barkoskola. Barkoskola, ai, bueno, hola. Ba, ateratasunean eh titulua, ba, e, proposatzen zute, ba, hilean, ba, diruba jarrita, ba, posibilitadazu, ba, 3410etan ba beste beste batekin ba mm. bueno, bat o, bueno, <risa> <risa> Eta hoeixo eta baliorak atenean be on bai igual aprotxatu, txorkatiola ba alguna uran deneko alaia sher hor atera zer ondela ja bete bat pixkat ba daki los colegala de la zuru baina ondori ta pixkata hor real bat izan duzen... hor falsifikatzean gituruak falsifikazioa egiten zutela sea patrol de data selako ta oratera se hasian ese hor mototsiklizmoa sentzen nokania Bitor Valdés gustu zuela bat Dani Pedrosa Dani Pedrosa Bitor ta bai ne xan de La guria bilatu zigutan, eh? Eh, jendia harpatzea, eh, uh, piskaserio eta eta hongoia gauza kasualidada 34000 da, ba. Aha. Ba, hori ba, gertatu izan. Eta allí esatzien arte les. Ah, richinzio, eh? Zurun dizena gese hartzia, <risa> oño. <risa> ah, <risa> la una ez aterea. Eta ber, yo intentatu, bigorte asuntu bat eta katxon de ondilla zea, este alageran. Bueno, lelem de dama, es baina bueno, ya ya utxuga, eh. Egilada no, guapo, guapo ikuste zago hasika, eh. O bai. Baio, ez dura sare. Eh. Egilada betakilla jarri zen utzela, uonte. Se busca. Yes. Be bigote ta ¿Ves? Me toki se tole. Beste amar mia gaus da, baina hori ah, es. Paqueru ez dura hatu uonte. Bigote. Ese es. ¿Nigesto Bueno, aurrea geio. Copa, a ver, Copa, nire ba, ni baka gaua bat ikustea juteko, ni azkeneko bi finaletan izan, nire izan. Atletikena ondela... ikustea jonpuzerdeza, no? Ogeit, eh, nola? Atletikena ikustea. A ver, ni rea, atletik, atletik da autopista urrengua, ni gela nahi hute erralak eh, irabaztia, nire, ni anti-atletik bitakua, baina nahi hute erralak irabaztia. Horto, Copaako finala ondela goita urte eztaragozan, eh, Atletiko Madri nahorka irabazien zan, hau esken titulua, gizton beru bintun gaina, urrengurtean berriz Barcelona nahorka eh, caldú atletika poliziak erki beru segun ber eh una zan ordonare beruan zen. I beru ditzu, <gatzea> baina beste baro bat. Eta horrok ostikan esarrez. Ez duten beste gian de gian. Gian de gian. Bai, <tos> bai, bai. Ala, bai, ba. <tos> Lengortean gertatu zena, ba, pixa ba... de. Ba, no la explica tu, ¿es? Ez sinu beste Ez sin explica Eta era aurten, ¿es? Aurten pixa zaio gou, ez? Ay, toba de 6 que va. Esateana cabeza de de carrera o de, de, de, de... <risa> baia, we, fuerte hay, Barcelona ya, ta... ya, bueno, lenego Córdoba para ir, ¿sí verdad? Bueno, pero Barcelona Barcelona pasatzen ba go, Real Madrid o, bueno, por esté seintzu dauden, eh? baina gorra, bueno. bueno Normal de aquí, eh? Se Y arrasa zen utent teori janta gabe oia aurten. Gauzaetan inoiz ez ta gizu, eh? Indan ez ez da bi per partiduraba, ez da zerta. Dato bak, hortan emango dit, pixkat utrisio da kotelako, errara gizarri zuen lendeziko titulua lik kopakua. Izan du zen este ustur partido batea, final 8 arte, o sea, kapatu zien hiru partido, partido batea. Irabazi bigarren mailan gaurka, normalen, orain galdu egiten da. Da quiero Real Madrid, Atlético de Madrid. Ba, 13-19, final ereditaru esan nahi dit, hor dune oso zain izan zela eta ez ginen unes pelotas, no? hor dut? Ba, nioz ez dakizu, azkenean e... irazi nahi bauzu, honen a... kontra jolazte <coughs> bauzu, bero eh, horre bat ez dait. Eee, asier, ez eta ber, kopan ez, eh? zer batxe jendia iduzioa kinta egoteko, a ber, partidu bat zuiraztenia eta aurrea. Bai, es, eh, bueno, lengo Cordobarak <coughs> hau, da, ia aurre pasatzen eliminatu ix aurre, pero ba seguramente Barcelona ukikorela, es, da. Da bueno, a partir ugorra izango da, da bueno, ba, isangora, ez, seguramente, baina da nahiko gaitza, es, baina bueno, ia ia aurrera Da pero ba, hori aurrein ba, da, ba, guke goixukik oreu, da geixo sinistu zurekin eta taberno arte jaitzen gan. Bueno, xungo voy Bai. Jaurtubitarriak, demu Aurreijo, Mirariren bigarren xokoa. Hoi bain beste... <tastien> da. Baina beste huru hori hartzen bada bakarren bigarren parte adaren, eh? Bai. Jaurtubegi ja hartzen nahi da, ezkea geio etorriko Mirari baliamado. Serde, serde, hirugarren txokoa bai o. Es. Honekiningo. Lasai, Jaurtubitarriak. Hirugarrena urrengurteko, urrengurteko. Guain, anoetan gola sartzen dunak bakoitza bere kanta jartzen, aukeratu du laro, ezakitu historiola nola Joan. Nik zerrenda hemen dakat, baina ez dizu beteak zuek baldakizue. Eh, suena bai. Suena bai. Bueno. bai Bakoitzak beria bai. Nik jarrekoiz kizuet kantak, esango izenburuak eta zuek esan berkoizke azute. Eh, zenek zuen ustez eh, aukeratu itun. Vale. Ordon, eh lelengoakin gea. Un día soñando en un sueño soñé, soñé, soñé. que no te hubiera conocido. Ahora que no Markelek A! Ah, ba! <risa> <risa> <risa> vale, oso no. Eh, bueno, ez gutziko denboraz justu gabiltzalako. Eh, urrengo kantekin jongobea. Chris Brown forever. Eh, Kadamuro? ¡Rebote! vela ¡Es! ¡Luzondo! ¡Es! ¡A mí que acuerda! ¡Aquí ¡Antoine! ¡Es! ¡A mí que acuerda! ¡Claudio Bravo! ¡Es! ¡Chao y Prieto! Ah, a ver, esta presión es artística en Vius <risa> Leno Oscar Vius <Bajerua. risa> <Las hay. risa> <risa> <risa> Esto va a falar Venga Bueno va Jongo voy a ir a la Nena mala Y Fran Vai ah, Vivas <risa> Vale, hause ba, de dugu ifranena Eta, bueno, azkena kinjungo gea Horro empatia dugu, obestela Eh, azkena Aguara gich Ahhhh Anzo Gaina azure ¿Eh? gustatzea ¿Eh? ya besti ya bea ¿Eh? Igustatzea ya besti pilla bat, eh Bueno, a suena a xe indian esango chugu, ya ver, pronto, De ritxarrakena eh, Asierrena, oiu? Oiu? Bai bai Eta... Eta... A ver, a ver, a ver, a ver... Azkotan... Hor du babara, hor du babara... Hor da... Eta zuruna, zin da? I'm sexy and I know it... Horrego, hai inglesa horre... A ver, a ver, a ver, inglesa... Ezti, a ver, blartu behar... Aozka, tu horiek inglesi, kasi espaldilla... A ver, nola da, zantudit? I'm sexy and I know it... Horre, izango da, nik ez da jozizango gondoro gaizki... Sexy, sexy... I lo xeres, horre da... I I know. Ah, claro, I, I know. No Lo it. Yes, very well, very well. <stori> very well, fantango. Osonto, osonto. <lovely> bueno, osonto viviría, ¿eh? <Sevats> <active> onto, ta tato -tato bai, hau da, ¿es? La vez tuve al lugano y tan la golazartian. Sa dantsatu. Ta ondo prestatu azude, bai, txandaná. Bai, bai. Bai cansatse ya campo jarri da <risa> pizarra horratika haitza uzten ez eh? ah, ah posible ah, da ibar be zeio ez zuna duta ber zuna no la dan sin berutari gano etangueo ha fatto con ez de hartuko asi que ahora ahora vi le gusta eh? <risa> pasa tú bueno bueno son dos iniciaron dos que vale, un iñigo martires en saco bueno be ahí me suba pasar eh A ver, no la harco de huevo grillan. ¿Qué crees que da? Huevo grillan, ¿cómo le crees que dan? En su tegozan. También ahí por eso aukeratu ikan beste? Es, se rendamentza esagixan se se canta aukeratu. Eh, vengo yo güve ahí. Aukeratu. Aukeratu. A ver. ¿Su desan? ¿Eh? A ver, ¿se ha vestido ya? O ya tú, su desan, tirario. Hoyartzun errateko a bestia ya. Hurtzi kantatzen du zati batean, eh? Ah, bai, oh, <totipat> <tipat> <tipat> oh. eh. <tipat> Estribillua. Estribillua, a ver. Estribillua, pixkaten tute goi. Estribillua. Ah, guai da, guai urtsina. A ver, llua, ah, not, a ver, urtsin zúperduk. Es a ver, ver, ver, ver, ver, es que, ver sa goi Ordon, iñigo izan. Eh, USB batian emango izuegu, bestela, ta... no, eta... Eh? Vale, vale. eh, ah, e, <risa> bueno, ide bota? Zer bichu bestela joxe mil eger hartuta. Eurreguan bezela... Cantabatea esma duda. Iñigo izu zen beti, Ordon. Oi, be baskaiko. Oa, ne... Presiño? Prendito presiño. Zuru? Taina... Dembora... Uh, eta de eh. eh, dira... Eta <risa> dira... Eta ya dira... Eta dira... Eta dira... Bueno, no, no, no. eh ya tiempo aburreijo, tazukaste joan a pizka biskit. A ver, eh, ikusa parebat. Alda buruz, eh bakiz aldagenean da gasotela. Hier. Gustu batentdula instalakuntzak ere izan ezanik ez, zure artikulua. Ta montarierekin zer moduz, ere? Earkide bai. Bai, denoto. Montariere ematen tenio te presentar. Buke ema te jego bat zutaren egia izan, eh? Eh baina emand beradore. Eh? Ulertzen zutenak. Bai, baina bueno, puntu. Bai, bai, bai. Aldagalia an aldagilementa gertu on eh, eh, jende gehi nagentzat emengotzioa da ta ta horrek ere asko etsegu, eh? Azkenen eh mundu mundu munduan siarreko ba beste lurraldako jokalaria asko edukitzea hola, ba ni gustu aldagile eskaizu izango es? no, bueno, jende gehi nagentzat emengotzioa eta ta berok kanpuk ere ondo ondoroz bestu hainan, eh? eh ondo integrautebe eta ni gustu oh. ba Zaldekida ez gain, lagunak ere Ba gala eta giro garra Bai, hola, ez? Zuru? Izi jo Gusta ja, bat txotortetzea hornean eta beti gauzabea, ez? Zaldagela, kisto biruen Lagunak, ez? Ba, nik uste e ere zela nik uste ala, ez? E... Ba, bueno, e... nola laguntzen eran, batez faiatzea ba, beste dago Eta unero korako ba, berdina, ez? E... Ba, nik uste beste lan baten bezala, ba on bat eukitza oso garrantzitsua da Geroean nik ez ino da inolaituten beste talde eta Baina gukola itugu eta nik uste eh, hori dala sekretua Halaren nik Girona eta dena ondo baina Partidotan bat zutan deleguni ere Puska bat, Genillo, ez duzatko epaillean eta Kapitaina zeintzen, xai-preto? Xai-preto bai Lino, eta bat egu apaileak ez duzitzen ez Arrimatzen ere, ez? baina Lino-Lino batzenaz Kapitaina zen, ez guakola bat zeaxun eta ondo ondoa, epaileara, eta esan behar zituenea gezan, edukazioz Nikoi pixka faltan botzen dutu gala ez? E, jo, ez duzaten e, atozigatu, epailea eta gorriatea arte baina Ez diutena aktuareatu etxean Gizkan ponta etxean baina, ez zera etxean Ezin da hor pixka bat gehiago egin gehiago egin seinaleun egin? Zuru, sal izango, Ebenio? Eh, ba, eh, eh eskesta eh, izuzena formula hori Presioa... Eh, eh, Ta igual. La capitana Cucinenes está ni me gustó el partido juntzala. Ni bueno, ni ca bai. e, gradan eta te gusteno jendea ja rebotauta, fisio are bai. Eta ni guste mintitzaiola presioa arbitro honei, baina bueno, pero bai. es una escolarako valio, baina. Ba, si ere que si no, si ere que si te, que esto toda capreta, toda bañanon zeleti, Eta, errek guan ikua kapitainak, eta bizka iziago, egin zirak. Habe, askinean, gaur egun nahiko askarra atateizu la tarjetiak, jote seanean protestatzea eta kontuzibilidazia egoze hitz e, egertzateizu la bat ikan seitxun atateizu tarjetiak, da, e, da geixo gehiago, gurria liangabiz da gehiago, askinean klub handi baten bat, askinean horrek Aste ah, gehio zabaltzen da influentsia gero, ezman askiren gu irrealan, ba, mentzen munduan sierda estasa zabaltzen, ez? Notizia asko da guri, ba, seitxu datatzi dute. Ze so ah, gane, gaina da kasu lau chartela, lau chartenda kasu, hurrengoan ja jokatuko da, ez? Iketorrek partidu garatian zerbait ere, haiez, eh, partidua balla dio izan orka. Eh, ba, home sea lau chartendu zula edo ja da, edo totzendata tartagarri biskatori e burua kontu sarreraki, zetik hurrengo hau estu edo, edo es. Ba, bueno, bueno, con tu neukitasio, es, baina askimen laukinenak egok tenporada arte Bueno, va. Eh, bukatzeko es Zer dugun, kiroletan? Ostiragian, eh, kartelera Zer partidizango txugu, no jartzen botaldienak, pelotanak Futula, uh -huh. denetikan uh -huh. kontatuko dugu Aztelenean bal no, dugu analizik ekan O jai emabertzen dugu Baila doiztenean gonaz, jai emango izutat, baina zuek emaitzak bueno, emaitzak eta, eta gure analizi xumienko dugu Xumienko ez dugu analizienko beti bezala sakonki Ezin dugu analizizak denu kirola, eh, futbola, eskubal, loja, pelota Hortu eh, harti bat analizizak, remontia esta hola, bueno, orduñoi eta urrungazkeria estugu izango gironoa irsaioa uh -huh. eta itzuliko bi biaztetara zerrekin a ber eh ia parola zer bat, demoraldiak e, torri zien uh -huh. mendilen genun pizka bat eh e, eta aqui de tarola urtea mendik eh, mendia Eren leguastean no? arrauna, eh? Joamari Mari eta Xabe Oyarzuarra udabiko sentratzaile hoia zan, Gion Gruzne ere bai, mm. eh, San Joanekin arrauna egiten neska, yeah. Oyarzuarra, bai, eta Iñaki Mikio ere bai San Eta urrengo, betik anbiztea, eh, txiritularitza. <tuk> eta, bueno, e, berenizago ber, e, e, ya, ber, e, Aymar, ozera, Miken Aztarloza, Aymar ere guekin oten den, eta gero igual sorpresan, igual joli izan egirre, doamitxurruka edo dugu. <tuk> e, eta, digan, e, pena garrila dago txilindularitza mundua, nik egia esan, dizgut nik txilindularia maite edet, txilindularitza eta pena da amstorrenek kasoa asuntoa, txilindularitza egia esan, ez, ez inorre meserik ikieno, dela magoz zurteko gauzak, trapuzarrak, eta hor duela da pixka bat eh, karbitzeko, baina beti bada zer bat egin? Eh? Eta bak xier txirintu oso gustu horrek eukala, eh, xier txirintu lari za pena bat ez, oen, bueno, azto paje asuntua eta amstronen atrapetitzen hola hola kaka nazten Bai ez, askineone eh, bueno, ba, ba, ez da egin ik egin egin egin egin egin egin egin egin, baina askineone peni ere, oen dala aspaldiko goizak, oen ateatzi ez, oen askineone ez da gaiz solusiik eta ez ez, baina hori izia ez pena bat eta gero dato bat eh, bugarte horrekin raboan taldea 17 urte txiridularitza munduan eta uztadoa joa txiridularitza mundua raboan eh 17 urte tema txiridularitza toki nortikan eta topagia seguntua dela eta ta uztadoa eta raboan raboan bezaleratzen da eta igual bezetaldiak ere bai ba nik ez da ez ez ez taldeak ez ez ulako ese Dopahi, najuntori ahot handamendzat beti onda, es? Ba, bueno, ez da gnik se pasau koran, es? Uh -huh. baina bueno, berore urab ikusi keue. Agoraen krisis atare barota, da, este ni serritxikan izan muran. No, no, tristia da beti itsi berra, atiketa, eh? Ba, eh, tristia bai. A bueno, guretzat tristia da txirrinularen txirrinularen sentat txirri txirri, eh, tristio, eskerian eurara bisorbarroan eurak sufritchuko gaixu go baino, es? Horbadakia tropela.net edora ikendiado Zabatsuk ez apostuak ez baina bueno eh eh pizkator leia leia, korra, le, leia da ez eh? sein lenda bizio sein ez edo edo bueno eh un doten da sea sigue pasa que se eh, eh be tanso beti jarra, jarraitzaietor nola nola itzen dian eta Tazur, eta Ni hor txen, pixka mila, beha milo atxesio Zagoen lukepazan esemiak, buah, paketillo bat, baina, bueno, e... <laughs> Ez, bueno, eul e hartzen dutela, hartzen dutela, hartzen dutela izan munduan, sierrek eta jarriktzen ditak, zen Ba, hori, mateo, ez dakit, nire Eta, bai, gainako corkolo dut nire hartzekoan, e, eh? igual, turra dela, huel, ze korredoreak hartu, nik haskotan porzentaz egitek hartzen dut Ez dakit, ikka bai porzentaz egitekan edo, edo, jakintazi egin dian Eta, <laughs> nire, egin jasar man, e? Eta, egin eta, ti, porzentaz eg <laughs> Txirren batzuk esautzu, baina okay. dan-danak ezte desaitzen, ez? Aukeira lagu ganez? Bai bai, aukeira gertzona da, ordeon, ba, nik egiz lan eh, askoik ero ezte desaitzen, ez, ezagunan, ezagunan liana, baina. Eze, minari mira, gari hey. botten nago beti harpegira, hiti dutela, prozentazgira, otorno aixe hiti dutela. Ero, eitrampa da. Eh, eh oh, posibilitari erago, hitiako reposentazgira buruz. Eh? Bai, bai. Bueno, agurtuko dugu, mila ezkerz duro. Pazer, bat, ez dira, beti gara, beti gara, beti gara, beti gara, Ba berdin, ba guztatortzak gana ba, bai, ba ba, biztela ediak getzik edekatorko eta... Gure... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eh, Beste aldeko ditek... Ba ba, Beste aldeko bestela... eh, ditek... Dorekoz dail telefonomixin... Etkin, intin, intin... Gilezaan, eh. portatzen dira mirari, eh? Bakatea pazintzilean, ehiaguntatzen dira piske, ba Eta, bueno, eh, Hiko dugu bereks, otxaila aldian edo Balantze bat nula bukatu mm, ba ba. dira nireko nire zukitzulia eta Oihartzuk kiroen elkarteko hitzulia Eta xier berdin, mila esker. Ba, iso behi? Ba. Segu gator, eh? Bai, ¿Eh? saioko da. Eh? Eta bueno, bertir, eh? O sea, ya en no? estatuko eh? izango dutela eta interneten bi hartik aurre, entzun gai gaurkoa saioa. Buenoa. Urren arte. Astekoa Lopez. Aio.